Jó reggelt! Ma a 2019. október 29-e Ked van, és a pontos idő 4 perccel múlott 7 óra. 9 fok van kint, és hát a duplája talán, de inkább nem. Borulték. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János mondott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 November 11- és 12-én nem lesz Kejfe Jancsi, és aztán december 20-áig még egy reggel lesz nagy valószínűséggel, amikor kimaradok. 8 perc elmúlott reggel 7 óra 06148 és 0636771161 bármilyen témában. kilencig tudok önökkel tartani, mert tízre az ATV-ben kell lennem. Kicsi korán veszük fel a civila pályán, de de korán veszük fel. Jó reggelt. Rakatos is, Tamliak, Először egy szolgassi közlemény, hogy a vezetéket számolt nem lehet fel, állandóan foglalt, miközben nem volt a telefonáló. Ennek mindenképp érdemes lenne utána nézni az én készülékemmel van, akiba vagy pedig tényleg nálatok. Ami mm. miatt megtelefonálni akartam, hogy én már egy ideje interneten hallgatom a műsort, mert reggelent olyan utakon járok, ahol nagyon rossz a szívé rádióvétele, és én azt javasolnám kis útförőként, hogy érdemes lenne nézni naponta a civil a látogatósága. Ez meg fog történni. Jó, jó, az ezzel kapcsolatos gondolatokat november 4-től gyűjtöm. Tehát ez a hét még mással telik, és aztán erre állunk, erre a pályára. Meg lesz, meg lesz, meg lesz, és ebben számítok erre is. Nem, nem, nem, nem, nem, csak korábban szóltál, de tervezem.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 it down. Már ami a telefonos rendszert illeti, a városi vonal továbbra sem működik, a sem működik. Tehát a 063677161. De most már újra innen indítsi... indítsátok, jó? Tehát még egyszer nem. Egy elég volt ebből. A berepülő pilótaságomat már ezzel fejeztem. Aztán bárki bármivel Nyolc asztal első, ma László fél kilenctől Nemes Gábor. Jó reggelt! Jó reggelt Mielner László. Tudatos megint a zeneválasztás ugye? Igen. Igen, remélem én is, hogy hallottak. Tudnak táncolni. Igen. Igen. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Vanálást hívtam, működik. Jó, akkor működik. Akkor meggyógyult. Köszönöm szépen. Akkor mind a két telefonszámol lehet bennünket hívni. Egy perc elmúlott, negyed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 fel számolt reggel egy nulla 0 99 és 0 6 30 6, 7 7, 1 1 6 1. nulla hat és nulla hat három perc múlva lesz reggel fél nyolc. Shanky De, Mindenki... De holnap azért már jön Vladimir. Tudom. Az azért lesz a forgalom. Mindenki vigyázzon magára. De majd jön. Szerintem holnap délelőtt. Meglátjuk. Most... Köszönöm, viszlátok. Jó, ezt hiszem, meglátjuk ez most mindjárt. vigyázzanak, de mojem.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 Hát az az döntésének, vagy a... de NMH-nak, igen. Formailag, formailag ez így ebben a formában megfelel, ami a méltányosságot illeti... Na de akkor meg mire hivatkozott el a rádió? Hát azt uh, a különböző olyan jogvédő szervezetek fogják összerakni, jogdogmatikailag amelyeknek a, a jogdogmatikai fejtegetéseit majd itt ebben a rádióban akkor lehet meghallgatni hogyha az ő reprezentánsai jól csak lesz. most rögtön valami zavart érzek a, az erőben mert hogyha egyszer az volt ebben vezető gondolatod hogy jogilag a dolog a döntés rendben volt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 és a kérdésnek nincsen semmi közre csak az olyanak annak a sérüléséhez, sőt egyébként minden meg van a rádió annak, hogy egy következő eljárásban, nem egy frekvencia hosszabbításban, hanem egy új kiírásban, ez a rádió ezt a frekvenciát megkapja, senki más nem pályázott erre a frekvenciára. Akkor, akkor ezt a.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 tehát, mint, mint ismerem a hátrét a, a, a döntésnek, és erről egyébként volt a hamunk, nekünk is a nyilvánosság mögött, vagy nyilvánosságon kívül beszélünk, azért én biztosan tudom, hogy itt semmilyen sajtószabadsági szabadsági sem erős, sőt a kapcsolatosan semmilyen előítélet vagy negatív ítélet nem fogalmazódott meg. Én így tudom.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 Uh, ugyanakkor, miközben a jog, uh, alkot, vagy a, a, a jogszabály alkalmazójának a jó indulatára én itt uh, ebben a periódusban épp úgy, mint máskor nem appellálnék, ennek következtében megmaradnak a jogi eszközök arra, hogy amit ma a rádióvezetése vezetése méltánytalannak és aránytalannak tart, azt ezen a módon, bírósági úton próbálja kiharcolni. Hogy aztán a média hatóság vagy adott esetben a jogalkotó ehhez alkalmazkodjon és ellenes szorítja? Nézzünk egy egyszerű példát. A média törvény 8 bevezetői ezelőtti megszületése óta nem volt olyan időszak, amikor valami, valamilyen szinten, hivatalosan, nyilvános beszélgetésben, baráti beszélgetésben, sőt, családi beszélgetésben, rádióhallgatás közben ne szembesített volna vele, valaki engem azzal, hogy a média törvényben az a szabály, amit egyébként az én egyéni képviselő módosi tűnvizányban fogadtunk el, hogy magyar zenei kvótának kell lennie, az, az ne kerülsz volna elő méghozzá negatív színben. A, magyarul, hogy nevetették volna föl, hogy ez micsoda fölösleges szabály, ezt nem kellett volna miért kell magyar zenét játszani ennyit, miért kell ilyen arányban, ilyen módon és a többi. Ezek a <súdik> legitim probléma fölvetések, de én azt gondolom, hogy, hogy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 létező jogszabály ellen, hogy a, amiatt, hogy valakit a létező jogszabályok miatt sújtanak szankciók bírosságba szólni, szerintem nem szerencsés. De lehet, hogy rosszul értelmezem a dolgokat, és lehet, hogy nem jó a párhuzamon. Ehhez már csak azért sem tudok hozzászólni, hiszen abban egyáltalán nem vagyok tisztában, hogy azok a szervezetek, amelyek elvállalták ennek a rádiónak a védelmét, azok a magyar zene arányával kapcsolatban akarnak-e e vitába bocsátkozni. Ezt egy példa volt, de Én elő se hoztam. Tehát Igen, ennek... de nálatok azért mindig probléma volt a zeneszöveg és a többi arány. Tehát azért ilyenekkel kapcsolatban, Nézd, nagyon szigorúan milyen a rádió hallgatók nem tudják azt, hogy a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 azt tudom mondani, hogy a médiahatóság, függetlenül attól, hogy éppen most hol lakik a várban vagy a Revicki utcában, a közösségi rádiózásnak a földközeli helyzetével, helyzetével, mármint azzal, hogy ezek a rádiók, ezek milyen módon működnek, hát nincsen tisztában, miközben nyugodtan mondhatja a médiahatóság, hogy ez neki nem is dolga.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 ami egyértelműen az, hogy milyen elvárásokat fogalmazni a jogoktól, a közösségi szemben. Ezek az elvárások egyébként e, azt gondolom, hogy mindenki számára elfogadottak, tehát a média törvény vitájában is soha, soha egyetlenet arról nem volt kérdés, nem volt, e, nem volt vita. Most nem csak a parlamenti vitára gondolok, hanem a média körül, vita, média törvény körül zajló nyilvánossági vitára. Tehát soha nem volt arról igazán, érdemben,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 Én erre akar se, azért se tudnék válaszolni, ha akarnék, mert én nem vagyok a kuratóriumnak a tagja, tehát én a kuratóriumnak a véleményét annyiban tudom képviselni, amennyiben ismertetem, de mintha nem vagyok a tagja ennek következtében uh, olyasmit nem mondhatok, ami rájuk tartozik. Uh, az, amit mondasz, uh, hogy ki és ki nem, ezzel óvattal bánnék, mert hogy uh, egyébként uh, mikor írja ki az nmhh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 én csak azokból, amiket, akik, akikkel a kérdéssel kapcsolatban beszélgettem, meg vele de, de hogyan tudsz olyanokkal beszélgetni, akik azt se tudják még, hogy kírják e vagy sem, hogyha kiírják, hogy akkor kijelentkezik. Hát piki pál, épp úgy jelentkezhetünk. Jó, ja, bocsánat, azt, azt nem tudhatjuk, hogy csak kiírják, hogy akkor lesz-e még rájelenkező. Hát erről van szó. Hát azt, azt, azt nyilvánvalóan azt nem tudjuk. És azért egy olyan rádió, amitől elveszik a frekvenciát, azért egy olyan uh, sorban, ahol adott esetben más rádiók is jelentkeznek, vagy más uh, kérők is jelentkeznek, nagy valószínűséggel nem a sor elején lenne, hiszen egyszer már megfosztották őket valamitől, ami a többiekre nem áll. Uh, de még egyszer mondom, hogy ennek a részletes kifejtésére nincs sem módom, de azt például te tudod, hogy az NMHH-nak miért nincs kötelessége arra nézve, hogy egy bizonyos frekvencia lejárta után mennyi időn belül kell kiírni a új frekvenciát, ha csak ebben nem tévedek, mint hogy Putyinban is tévedtem-e holnap jön és nem ma? De ma már az utakat, nem? Igen, hát, hogy igen, igen, igen, de azt kérdezem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt tudjuk-e, hogy ez, ez, ez miért nincs szabály? Nem tudom pontosan. Nem tudom pontosan, de valami őszintén minden esetre a, a, ezzel együtt, hogy, hogy nyilván a sok kérdés van, és hogy én sem foglalkoztam ezzel mélyen. Ez Oké, okay, de vagy kérdés, a már, ha már így a... alakul, akkor vívjunk. Akkor azt kérdezem tőled, hogy a médiahatóságnak a tagjaival kapcsolatban az, az országgyűlés mikor fog dönteni, amikor egyébként a mandátumuk lejárt, leszámítva az elnök azt, hogy ő... Nem tudom, hogy mikor fogunk És az, az egyébként, egy, hogy, egy hogy lejárt, az le, lejárt a tagságuk, az, az azt jelenti, hogy egyébként, aki ott van, az épp úgy szembesülhet azzal holnap, hogy ö, lesz helyette más tag, mint ahogy ki tudja, ö, hogy egy év múlva. Tehát ez, a, a jogszabálynak ez a fajta rugalmassága és rugalmatlansága. Valakinek lejárt? Nem, mert szerintem a törvény, a törvény szerintem egyértelműen fogalmaz, hogy a médiatárs tagjainak a mandátum az határozott idejű, akit a Akinek, a, akinek a, akit a médiatanás tagjának megalszott az országgyűlés, az ennek tudatában végzi a munkáját, pontosan tudja, hogy addig tart a mandátuma, Én, azt, is, se tudom, én tová... azt se tudom, hogy a médiahatóság egyébként, ezt csak úgy mondom neked, tehát nem vagyok benne biztos, fogalmam nincs, hogy a médiahatóság, amikor eljárt, akkor a tagjainak ez a határozott idejük kinevezése még fennállte, vagy sem. Tehát... Na várja, várja, hadd mondjam végig. Igen. Tehát a tagoknak a mandátuma, a határozott ideig tart, lejárt, viszont abban az esetben, amíg a helyükre az országgyűlés másik tagot nem választ, addig a jogaikat tudják gyakorolni. Tehát eh, a, az, az országgyűlésnek valamikor ezt a feladatot már el kell látnia, viszont rövid időn belül tagokat kell választani a Két tanácsból, kétharmatos többséggel. <kül> Én azt gondolom, hogy ez valamikor a közeljövőben meg fog történni, vagy meg kell történni. nem foglalkoztam vele, úgyhogy Úgyhogy igazán ennél többet én sem tudok mondani, de minden esetre ilyen szempontból a jogszerűtlen működés gyanúja föl sem erülhet. A média tanács jogszerűen működik. Ráadásul, hogyha egyik tagja valamiért a média tanásból kikerül, hogy ne adja Isten meghalna, és a többi a média tanásban a megfelelő számú tag, akkor is öndelkezés áll ahhoz, hogy jogszerű büntéseket... Én ezt ott. értem, csak azt mondom, hogy vajon e, az miből adódik, hogy a parlament ezzel kapcsolatban nem hozott időben döntést? Hát nagyon egyszerű a ami mert a tavaszi van a kérdés még nem volt aktuális. Hogy jól emlékszem, nyáron jártak le mandátumok, és az őszi részszak az egy héttel ezelőtt kezdődött el. A jelentési folyamatot azt, azt be kell tartani, ami a törvényben van, tavasszal az illetékes bizottság nem átszol, tehát itt, itt, itt ez az ideje, viszonylag gyorsan ebben a kérdésben lépni kell. Értem, és arra mi a magyarázat, hogy hiába jött létre a média tanács októberben lejáró tagjainak jelölésére eseti bizottság a parlamentben az ugyanis dolga végezetlenül feloszlott? Nem tudom, nem voltam az eseti bizottság tagja. Én ezt értem, de ez szeptemberben történt még. És... Nem úgy. tudom. Ugye arról volt szó, hogy az új média tagok megválasztása kapcsán létrejött egy úgynevezett porításos bizottság a parlamenten Hatházi Jákos és szilbernade de országgyűlési képviselők pedig arra szorították fel az ellenzéket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy a média tanács ismét egy párti állhassanak fel a következő kilenc évre. Hát, ott, ö, az, hogy Hatházi Jákos mit mondom, szerintem annyira irreleváns, tehát hogy János nagyon sok mindenkiről szívesen beszélgetek fel, de 60. Jákosról nem szívesen. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a, a, lehet, lehet egy demokráciában legitim dolog felvetni, azt, hogy egy demokrácia való érő. Oké, okay, akkor felejtsük el, el Hatház János a, elnök, a, a, a, a, a bizottsági... a fölépése, amit a munka a parlament az illegitim én ezt értem de a demokráciának a de a amiről beszélünk a szeptember tehát szeptemberben még nem lehet -e tudni milyen táblákat fog felmutatni is most nem a táp, De arra, úgy, a fél is ő hírte most abban fél évbezelőt is a demokráciában én ezt értem Mert de attól attól még... jó hát akkor meg kell fosztani a képviselőségétől. is. nem, nem sem tudod megfosztani. hát akkor meg akkor meg sajnos de a demokráciának mennyire lenne értem de a demokráciának a meczufolására egyelőre még nincs jogszabály hogy az milyen következményekkel jár. Hát mondjuk a házszabály megsértésére hála Istennek van. Azt értem, de az a, a házszabály megsértés és a demokrácia megsértése, a kettő nem fedéle le egymást halmazatilag. János elnök a bizottságülés múlt hét pénteken hívta össze, a bizottság tagjai keddig állíthattak tagjelölteket, ez ugye szeptemberre vonatkozik. A bizottsági ülést megelőzően a kormánypártok nem állítottak jelölteket, és ezt a mai ülésen meg is erősítették, ami egyébként egészen hihetetlenül emlékeztet most handó Tündének az alkotmánybírói jelöléséhez, ahol összeült a bizottság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 akkor az egyik lehetséges megoldás az, hogy, hogy a jogszabályokat az emberek erkölcseváráshoz igazítják. Egy, kettő, hogyha erre a jogalkotó nem hajlandó, akkor a politikai lépéseket tehetnek a választópolgárok a jogokkal. Hát ez a politikai, ember, amit tesz ez, az, az a, ez, a, a, ez más a A választáson másra szavaznak. Ez, ez, ez, ez nem például. Az, ez nem vonatkozhat csak a választásokra. Nem, persze nem vonatkozhat csak a választásokra, csak a választás az az, az, a, az, a, az a forma, ahol a leginkább van arra módja az embereknek de egyébként a politikai véleményeket és ítéletüket az direkt módon kifejezték. Ez bizonyos helyeken, mert az önkormányzati választások meg is tették, sőt bizonyos dolgok miatt büntettek bennünket, ezt, ezt, jól lehetett, ezt jól lehetett érzékelni. De ezzel bizonyos helyeken, és, bizonyos, és, és csak bizonyos szintig, azért gyorsan tudjuk hozzá, mert össz, a ránk ráda, a, a száma, az nem hogy csökkent volna, hanem növekedett. De minden, most nem akarok belemenni, mert semmi értelme a számádúzásnak. Tehát csak azt, azt szeretném mondani, hogy a, a, a, az a megállapítás, hogy, hogy tízes kállán tízes a, a, az emberek az az érzülete, legalábbis a média szabályokkal kapcsolatosan, hogy amit, amit elkölcsésnek tartanak, azt nem támogatja a jog, ezzel én nem értek egyet. Nem mondom, hogy Nézd, a, mo a moralitás ilyen. nehezebb mérni, mint a jogszerűséget, mert a jogszerűség az ehhez képest viszonylag kvantitatív, a, mo a moralitás az nem kvantitatív. Ebben van igazságod. Azt írod a Mandinerben megjelent írásod legvégén: szerencsé, hogy az új főpolgármester nem tudja leállítani azokat a beruházásokat, amelyekre oly sok évtizedet vártak a fejlődésben és értmentésben érdekelt büszke tagja is. Ez ugye a Liget Projectre vonatkozik, és az abban megjelenő uh, múzeumot. Igen, mútra. de hát az egész cikket érdemes lenne akkor elolvasni, de nem egy hosszú cikk, úgyhogy ajánlom a Mandinerben az írásomat. Én, Tehát én alapvetően párti és Ligetpárti vagyok. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy kicsit végig kell gondolni azt, hogy az első világháború beszélt is volt a Magyarországon, a fővárosban, a rendebb fővárosában nem épült múzeum. Az egy épület, amiben a Ludwig Múzeum benne van, az nem múzeumnak épült, és ez egy kényszer társadalméletként alakult ki. Ugye Ludwigot kiostak a várból, és bevitték a, a mostani helyére, a Művészet palotájába de valójában, és ráadásul a nagy múzeumoknak a többsége az nem múzeumépületben van, a múzeum, a kúria a bíróság épületében lett bekényszerítve, a Petőfilami múzeum a Károlyi Palotában is így tovább sorolhatnánk. Jó, én, hanem, én, én a nem, de én nem új fejezetet én akartam nyertni, mert én ugye én, gondolom, én maga, magam is. Eb, eb, ebben, ebben én nem fogok veled vitatkozni, de eh, ahogy eh, politikailag eh, súlyosan áthitatott terület a média, ugyanúgy eh,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 ezek nem leállíthatók, ugyanakkor előbb Füriyes Balász szájával, aztán Gulyás Gergely szájával, aztán maga a miniszterelnöki szájával lett tudatva az a név számára, hogy amennyiben a közgyűlés így dönt, akkor le lehet állítani. Tehát az, amit te írsz a főpolgármester tekintve, nem. De a főpolgármesteri akaratot és egyébként a közgyűlést figyelembe véve már leállíthatók. Lehetséges. Én ezt a cikket három korábban írtam, mint hogy a miniszterelnökről a parlamentben erre a kérdése kitért volna. De azzal egyik, amit a miniszter nélkül mondott, én továbbra is tartom. De hogy létezik, meg... hogy a te jogérzéked és a miniszterelnök jogérzéke ennyire különbözik. Uh, nem, nem, nem, bocsánat. Tehát, hogy Én azt gondolom, hogy a hatályos építési engedélyek vannak. Sajnos valamit le lehet, meg lehet stoppolni, vagy le lehet stoppolni, ez a nemzeti galéria. De a, a, a népközi Múzeum az épül, arra nagyon nagy szükség van, ráadásul aki azt mondja, hogy elvező öltöletet az hazudik. Mert a felvonást térnek a helyére épül a Népi múzum, egy gyönyörű, szép, korszerű épületre szárású magyar építészek tervei alapján, és e, ez tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy világszenzáció lesz. Tehát, e, igenis, szükség van rá. Én nagyon szeretném, hogy a Nemzeti Galénia is megépülne. Én, én végigjártam most a Ligetet választóval, megnéztem az új játszóteret, megnéztem a lebontott épületet, a helyét. A Petőfi csarnokot, nem tudom, ki sajnálja. Ott van még az, hogy borzalmas a, a ez az lehetséges, de bár a és, Módromat, és a Városléget zrt most rá, rávenni arra, hogy nyilatkozzanak a Városléget Projekt fejlődéséről, miközben egyébként a Városléget ZRT elsőemberdennál a minden héten beszélt, most mégsem lehet, hiszen egy olyan politikai szituáció alakult ki, ahol ők nem akarnak se saját maguknak, ez egy rossz sorrend volt a Projectnek és saját maguknak ártani. Ez de... megint egy olyan szituáció... Én értem, értem csak. Mi olyan döntést a, a főpolgármester, kell állítani a munzomokat. Én meg azt gondolom, hogy ha a főpolgármester Karácsony Gergely, aki együtt ültem négy évig a kultúrás bizottságban, és állítólag a Kultúrapárti, hogyha ilyen döntést hoz, akkor az a az, az, az kultúrá ellenes, múzeum ellenes, két... ellenes és nemzetelenes is de azért abban biztos hogy lehet, városok nem csak a budapest. Ezt értem, de ezt ha ilyen döntés mindenkor... születne, akkor az nem a liget ellen szólna, az egy olyan szövegkontextusba kerülne, amely szövegkontextusban ma már a liget egyáltalán nem azt jelenti, mint amit korábban jelentett, különös tekintettel arra egyébként, hogy a maga a jogi szabályozás hogyan vette ki és tette kivételes eljárássá mindazt, ami ott történik. Az pedig,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 De még de egyszer, előtte közvetlenül, lett, hogy 20... de nem, nem, nem értelem, amit mondok. 24 órával, vagy 24 órán belül, vagy két órán belül, hogy ezt a nyilatkozatot adta uh, karácsony Gergely, maguk az, az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 Nem tudom, mennyi időnk van, mindegy, ha erre én is mert szagát, igazán, igazán megköszönöm, mert, mert most, most tényleg ritkán van ekkora nagy véleménykülönbség közöttünk, mert, mert most, most nagyon is egy félre az egész Igen. Hát mert me, tisztázzunk valamit. Amikor azt mondják az illetékes hatóságok és szervek, hogy jogszerűen az, az építési engedélye rendelkező beruházás nem állíthatók le, akkor szerintem igazat mondtak. É, és,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 mert nem az építési engedélyeknek, és nem a hatásokszabályok megfelelően építkezik, de azt nem mondhatja, hogy az állítom, mert valakinek nem tetszik, vagy mert a választóknak mást ígért. Viszont Orbán Viktor, amit mondott, az, az nem egy hatósági eljárással kapcsolatos árasfogáshoz, hanem egy politikai is azt mondta, hogy le lehet állítani, amennyiben a fővárosiak le akarják állítani. Nyilvánvalóan a kára lesz. Hát te is elkezdesz, egy házat építeni, azt úgy döntesz hogy az megvarázépítés engedélyet, úgy döntesz, hogy nem fogod megépíteni, vagy elfogy a pénzed, és ott marad felébe-harmadába. Ez egy legitim döntés, hogy az is lehet, hogy azt mondod, hogy nem vannak ugyanaz alapok, de nem tudom tovább építeni, ezért a területet rekultiválom, a betont elbontom, és visszatemetem a földet, és a fákat ültetek a helyére. Ez is egy lehetőség, csak.. Csak ennek nyilvánvalóan megvan az ára, hogyha a karácsonyi a fővárosi és azt kéri a kormánytól, hogy semmiképpen ne legyen felépítve a népi múzeum, ezt megteheti, és a kormány mélylegelt, hogy akkor nem fogja megépíteni. Én remélem, hogy az nem fog bekövetkezni, és akkor valakinek majd ki kell fizetni a számát a, a, az eddig megépített az elbontásra, és a területnek a dolgában. De én azt mondom, hogy ez nem felelősség lenne a főváros és a részéről. Szerintem a fővárosnak szüksége van új múzeumokra. Szerintem Szükség van új nemzeti galériára, új népköző múzeumra, A ligetből egyetlen népzetnéző zöldtöletet ez nem vesz el. Aki az ellenkezőjét mondja az egyszerűen, nem ismeri a terveket, és manipulál és megtéveszt az emberket, és hazudik. Ez a világ egyik legnagyszerűbb ingatlanfejlesztési, múzeumfejlesztési terve. Jönyörű múzeumok fognak létrejönni. Annak idején amikor a nemzeti színházat építették 90- és 2002 között, akkor azt mondtam, hogy ez egy korszerűtlen, avitt épület, is, én nem szeretem azt az színház épületet, viszont a, a mostani Orbán kormány idején a nemzeti terpájzat eredményeképpen világszínvonalú épületek jönnek létre a Ligedbe, amikre igenis szükség van ennek a hazának. Magyarországon, a fővárosban múzeumot utoljára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 Jó, én azt tudom neked mondani, hogy mielőtt Karácsony Gergely lett volna a főpolgármester, az a kérdés, mely szerint a városligetnek lehet stoptáblát mutatni, fel sem erült. De hát azért nem merült föl, mert a felőző fővárosi vezetés és főpolgármester messzirességgel támogatta a múzeum egyedikítését. Hát miért merült volna föl? Hát nem volt ilyen politikai megrendelés a főváros legitim részéről.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 De hát van a miniszterelnöknek a politikai hozzáállását is meg kell, hogy az, hogy nem egy kormánypárti vagy a kormánypárttal együttműködni minden képes. Egyetlen egy dologban vagy. van kettőnk között alapvetően különbség. A kérdés az, hogy a politikai á, hozzáállás és a jogszerűségnek milyen a viszonya. De hát éppen azt fektettem ki, hogy nincsenek a kettő között ellentmondás. Le lehet, állítani, le lehet állítani jogszerűen is, csak annak nyilvánvalóan következménye van. Tehát az ne a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 Nem mutat túl a jogszerűségen, hanem egy új utat ít. Hát nyilván azért teszi meg, mert és, és a fővár és elfogadja a fővárosiaknak a döntését. És, és mint hogy Karácsony Gergely számára ez egy központi kampánytémazó, nyilván ez a kérdéssel foglalkozni kell. Én nagyon remélem azt, hogy Karácsony Gergely józan döntést fog hozni, a fővárosi önkormányzat józan döntés fog hozni, és hogy egyébként nem fogják, nem fogják kérni azt a kormánytól, mert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 Kösznélek. Jó, de Jánosnak ez szinte az a hogy nem kellene új múzeumik a város. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy a...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 a mezőgazdasági múzeummal, a néprajzi múzeummal, tehát az valósulna meg, mint Európa a nagy kultúrvárosaiban, Bécsben, Berlinben és a többi lást, múzeum negyed, és a többi, <kül> hanem azért sem szabad lemondani, mert, mert ki fog költözni a Budai Várból. Én amikor a Budai Vár és a, a kurja épületének megújításaért felős kormány biztos voltam, mikor csináltuk a vármazárt is, akkor végig azt mondtam, bállászolnak.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 és azt a Nemzeti galériát. És hála jó Istennek, nem az irányba is van, hogy a dolog, és az, amit a bán csinál, az egy nagyszerű dolog, hát az egy világszínvonalú dolog. Hát erre büszkének kell lennünk, hát ez, ez egy tényleg egy csodálatos dolog. És a, a, a Budai várból, mi van a kell költözni a Nemzeti Galídiának, hogy a Budai várnak a, a méltó felújítása, rekonstruálása meg tudjon történni? Hát egyszerűen az, ami a palotával történt, az meg a világ szégyene, mint a, az 50-60-as években csináltak a kommunisták az átépítése, a meghamisítása, tehát még, még Szentpéterváron, Péterhofban, a, a németek által totál szénbombázott gyönyörű palotát is eredeti állapotában rekonstruálták a sztárnizmus idején, meg a kruscsov idején. Ját, ez ügyben a Hausmann bizottságban tartozó lővei pállal hosszan, lehet, hosszan tudná vitatkozni. Hát a, lővei, a lőveinek nem feltétlenül van igaza, a lővei egy nagy tudású.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 Azért ott volna... Igen, azért én, a, én, a, én a következőt mondom neked, hogy ha az egész ország közelémiét kérdezték meg ebben a kérdésben, akkor szerintem elsősorban többségben törtökség, lennének az emberek. Még egyszer mondom, a városliget nem csak a 14. körzeti polgároké. A Budapest nem csak a budapesti polgároké. Budapest a mienk, a nemzet fővárosa. Budapest a Szegedieknek, a Miskolciaknak. A kápolnási a Gábornyaknak és az Alegeszegieknek is a fővárosa. Sőt, a nemzet fővárosa a Székhelyütt van helyen és a Kiszeredában élő,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 abban fogalmam nincs, de ez létrejött, és innentől kezdve a Városliget egy olyan szenzitív, politikailag szenzitív kérdésé vált, amely egyébként azt sem tudom mondani, hogy most van a csúcsá, mert könnyen lehetséges, hogy ennél még csúcsában lesz. Én, ennek alapvetően két, két oka van szerintem, az egyik az, ami egy teljesen reális felvetés tudna lenni, az, az, a, az a város zöld a megolvása. Ugyanis azt szerintem nagyon helyes törekvés, civil törekvés, politikai törekvés, hogy egy, egy városi a szempontjából minél több zöldföldet őrizzünk meg. Ez, nagyon, ez egy nagyon jó dolog, és szerintem az egy jogos követés volt, hogy ne vágjanak ki több fát. Vannak olyan esetek, amikor ki kell vágni fákat, én De azt értette, amikor... hogy miért kellett kiemelt beruházását tenni jogilag, ami egyébként megakadályozott meg annyi olyan jogi eszközt kifogásképpen? Nagyon helyes, ez nagyon helyes döntés volt, hogy kiemelt beruházásra említették. Hát még jó.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 Ez hát egyébként minimálisan nem sem nem akadályozza. Nem, nem akadályozza. Nem az, a, az ország nagy múzeum, a megépítését. Én ezt értem, de ez minimálisan sem akadályozza, az akadályozza az az azt a társadalmat. Ez egy nonszensz dolog, hogy csak Magyarországon mitatkoznak erről. Hát annak irányan úgy nem tudja, hogy tépítet. épített. Én a köftára kapcsolatban is azt mondom, nem a kirjállatonyához. Én ezt értem, értem de azt kérdezem, tőle, a társadalmi kontrollt nem befolyásolja? Nem, hát a társa, a. a, a a jogszabályok megadják a keretét annak, hogy a társadalomnak a kormányzomban beleszólása. De egy, egy kiemelt beruházás esetében hatimus... ezek az eszközök sokkal szerényebbek, mint egyébként én. Nem, nem, nem. nem. A kiemelt beruházás az a, az a hatóság eljárásnak a folyamatát szabályozó János. Az nem azt jelenti, hogy az emberek nem alkothatnak véleményt, hogy ne kellene mondjuk adott esetben nyilván társadalmi, nemzetközi nyilvános tervpályázatról beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy TIK-ban született valami, amit legyomnak az embereknek a torkán. Egy több éven keresztül tartottan ezeket, hogy volt. Én végig kísértem államtétkár és kormánybiztos képzés, amit a bánék csináltak. Hát nem tudom, hány terv változat volt, hány tervet nyújtottak be, hány tervet vetett el maga a kormány is, hány tervet vetett el a szakmai bizottság, hány múzom terv született meg, ami aztán végül is nem épül meg, vagy nem úgy épül meg, vagy nem úgy épül meg. Egy nagyon, egy nagyon hosszú szakmai értelemben is teljesen nyilvános nemzetközi telpázott eredményeként születnek meg olyan épületek, amikhez ez a főváros büszke lehet, amelyek a mai kor nyelvén, 21. századi forma nyelven fogják megszólítani az odamenőket. Tehát még csak azt sem lehet mondani, mint a a, a, a már említett a, a nemzeti az esetében, hogy valamilyen anakronisztikus épület valósul meg, mert egy kortás, kortás ikonok, kortás jelek fognak megépülni a Világ egyik legjobb japán építésze, vagy éppen kiváló magyar építészetnek a, a, a munkáját dicsérve. Erre büszkének kell lenni, minden más nemzet tagjai erre büszkék lennének. Hát a, fr a franciák ilyen módon alkották meg az új múzeumokat, az új nemzeti kertárokat, új városnegyedeket, és, és ugyanezt csinálták a, a, a, a németek, a e csomó mások. Hát számtalan példát a cikkembe is számtalan példát hoztam, de még lehetne sorolni a példákat.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 Kisajátítja az állam, tisztességesen kifizeti a gazdát, aztán megépítő az utat. Hát, hogy ez, egy, ez, ez, amióta állam van, ami a világ van, azóta ez, ez működött is legító dolog volt. Amennyiben az állam úgy dönt, hogy valamit ö, meg akar csinálni, meg akar építeni, ráadásul amögött valóságos igény is van. Oké, ezben vagy a kisajátításnál, valamit a... fizetnek, itt nem fizetett az állam, semmit se szuglónak se a fővárosnak. Egy férzem. Bocsánat, bocsánat, tehát.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 finanszírozzon. Az ott esetben is És ügyesen kötöt meg alkukat. Ugyanilyen, és bort, annak sincs a, jelentősége, így, hogy így, a törvény így, értelmében a, a hatályos városrendezési tátok. és építési szabályzatot és a városfejlesztési koncepciót sem kell majd figyelembe venni, illetve kellett figyelembe venni a ligett törvény esetében? Vagy a liget elfogadása esetén? Mindenből de, kiemelte. De, János, ez egy kiemelt állami beruházás. A kiemet a drálazások a jogszabályok, ezeket a mozgástereket engedik meg a berházónak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 Nincs én arról tudásod, én ugyanúgy a népnek a része vagyok, és nagyon sok ember a népnek a része, aki egyébként támogatja a Liget projektet, és támogatja a múzeumépítést. És hogyha megkérdeznéd a magyar embereket, akik ezzel a kérdésékként foglalkoznak, szombathelytől, mondhatnám azt, hogy nemes nemesmedvesig, ha megkérdeznéd a magyar embereket, köztük természetesen a budapestieket, én, én igencsak csak azt gondolom, igencsak meg lehet belemmilyen születne. Igen, és az ember szeretnék, hogyha Magyarországon új múzeumok épülnének. Igen, Én ezt értem, értem de köz, közben rá. a ligettel kapcsolatos felmérések, attól függően, hogy ki milyen kérdéseket tett föl, homlok egyenest ellenkezőt mutatott. A Szonda ja, mutatott ilyet a, a ligettel, meg... hogy A ligetben csökkényen az ölteletnek az aránya mindenki azt fogja rámondani, hogy nem. Én is azt fogom rámondani. Ha azt a kérés teszed föl, hogy növekedjen el a vigetben a zöldtövet aránya, mindenki azt fogja hogy igen, én is azt fogom rámondani, hogy igen. Hogyha azt a kérdést teszek fel, hogy épüljenek új múzeumok Budapesten, szerintem minden normális ember azt fogja rámondani, hogy igen, én is azt fogom rámondani. És ha az, az a kérdés, hogy a múzeumok a Liget Bépének, akkor én azt fogom mondani, hogy a Liget koncepció fantasztikus, és hogy nem mond ellent az első kérdésnek, azaz a múzeumok épülete miatt nem fog csökkenni az ő terület, sőt egyébként a végére, összességében még nő is az ő terület, ezért jó a Liget koncepció. Nézd meg azt a gyönyörű játszóteret, ami most készült el, most különják De, én de már átadták, azt tudom neked mondani, hogy a megkérdezettek 62%-a leállítaná a projektet, ez a Závec Researchnek a felmérése, október 10-e. 62... Milyen, Milyen körbe kérdezték meg az embereket?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 hogy, hogy nem tudunk attól függetleníteni, csak hogyha valaki telefonált és azt kerül, terelt el a figyelmet. Nem lehet attól eltekinteni, hogy egy átpolitizált ö, közeggé vált. Én ezt elfogadom, amit mondtam. Igen, csak onnantól kezdve. A kurvámi torse tekintettel Igen, csak az, az a baj, hogy Magyarországon, és ebben nem fogunk már vitatkozni szerintem. Minden gyakorlatilag úgy vált átpolitizáltá, hogy ott,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 azon az álláspontomon, ami a racionális álláspontot illeti, a racionális álláspontnak pedig jelleg közel sincs olyan talapzata, mint az érzelmi hozzáállásnak, sajnos. Hiszen, az ére, hiszen a racionális his alap elfordul, és a jogszerűségi alap az megint nem fedi le egymást. De én e, ezt elfogadom, amit mondasz, értem is, amit mondasz, elfogadom is, amit mondasz. Azt Tudod, hogy mit, mit, mitől lennék én boldog? Hadd, hadd érvelésem mondjam neked, hogy mitől lennék boldog. Akkor lennék boldog, ha én egy olyan közszolgálati pali lehetnék, vagy a Jáncsi révén egy olyan pali lehetnék, aki mostantól kezdve minden tárgyaláson ott lehet, ami egyébként a liges sorsát befolyásolja.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 Ez biztosan nagyon jó mindenztere. Még egy dolgot fenni, csak mondani az ábesz a közönkötetásával kapcsolatban. Annak idején, amikor Magyarországon a új parlamenttépénzetet elkezdték építeni, az emberek egy nagyon jelentős része többsége ezzel nem értett egyet. Azt gondolta, hogy értelmetlen, fölösleges és nem kell rá annyi pénzt elkölteni. Ugyanolyan viták lenték körül az egészet a nyilvánosságban, a közéletben és magában a parlamentben is, mint amilyen viták ha a nagybelulázásokat most is övezik.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 Azok az emberek, akik kicsinyesek és szűkebbőek, és irigyek, és egyébként a maguk politikai pecsényeket sütögetve állítanának fel, meghatározó jelentőségű kultúrás nagyberegálásokat, azok az emberek, hogyha száz éberezőt éltek volna, vagy százötven éberezőt. Jó, látszik, de ebben parlamentet... nem mondan semmit, semmi. tehát azt mindannyian tudjuk, hogy egy csomó történelmi dolog vérben és mocsokban születik, a történelmi de, dolog megmarad de, a vér, és mocsok de, pedig rábújik, meghalunk. Itt nem vérről van szó, hanem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 bizonyos embereket nem lehetett eltér, lehet eltéríteni a... Jó, Laci, az figyelj, ha, ha, ha... Tehát ha, ha, önmagában még az sem jó. feltétlenül perdöntő, hogy az embereknek a 60... A fővárosiaknak a 60%-a nem támogatja. Jó, figyelj, én elfáradtam, de valamit szeretnék neked elmesélni, még akkor is, hogyha magam ellensége vagyok.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 Teintetel egy olyan múltra, amely évtizedes, tehát nem most ismerkedtem meg karácsony Gergely. -el. Majd megszólalt a miniszterelnök úr, ahol szembe kellett néznem azzal,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 Nem, nem csak az, hogy te beszélhetsz szabadon, de te, beszél, de te beszélhetsz konzekvencia nélkül. Hát ez nem így vaján. De igen, mert, mert, mert téged nem lehet ez ezügyben felelősségre vonni. De bocsánat, hát... Ráadásul téged nem, nem, nem, nem feszély ez a valóság ismeretese feltétlenül. Aki a fővárosban beruházások lebonyításaért volt felelős. Tehát a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 Mert hát én azért több vagyok, mint kommentátor, de Itt. semmi gond, e, e, ebből most mi a tanulság? Hát ebből az a tanulság, hogy amikor te a város vagy a várfejlesztésért voltál felelős, egészen más jellegű beszélgetéseket folytattunk, egészen addig, amíg ezt Lázár János meg nem szüntette. Hát azt tudom neked mondani, hogy uh, én egy vagyok, akit te egy kérdésről, és így, én elmondtam, hogy nyíltan így, a véleményemet, így, pont. Így. Így, így, csak azt mondom, hogy a közvetlen ráhatás más. Hát nincs közvetlen ráhatás, amikor azért közvetet van. És nagyon nem mindegy, hogy egy Fidesz-sorszörési képviselő, aki ráadásul szakpolitikus, és a parlamenti képviselők közül ez a ez a legközelebb van, mégis miképpen nyilatkozik meg, nem? Tehát szerintem azért ez nagyon nem mindegy.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 És csak arra tudom ösztönözni, hogy tovább lépjen. Ebben eb eb eb nincs közöttünk vita, csak azt is meg, hogy a Bánnal én akkor. Ebből a szempontból beszél... nem mellékes a, a beszélgetésünk, mert nem arról van szó, hogy. te neket... kérdezte az De Nem, nem, nem, ez nem híúsági kérdés. Bár az utcemberem véleménye ingyen mondható. Is, is, isten ments, hogy ezt a hiúsági kérdésként fogd fel, de azt. Isten is is Akkor, a... amikor a Bán az én kérdésemre azt mondta, hogy, oké, okay, ha a karácsonyt el tudom nyerni, ő szívesen vitatkozik, már ami a ligetet illeti, az jelent,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 Most pedig megkérdezni Bán Lászlótól, hogy továbbra is aktuálisnak tartaná ezt a vitát. Egyszerre lenne szakmai, provokatív, amitől én eltekintenek. Nem akarok újabb őszhajszálat okozni a Bánnak. Hát én nem tudom. Én, én erreve azt gondolom, hogy a bán ö, mindig nyitott a vitákra. Láthatólag ebben a kérdésben se ő hátrálnak, hanem a főpolgármester. Én nagy képełem lennék fogadni. Nagy túl... tétekbe fogadni, hogy ha mo mo most megkérdeznéd, hogy ki állna egy ilyen vitár, akkor igen, igennel válaszolna. Erre nem lesz mód, mert, mert jelen pillanatban a másik partnerrel nem vagyok kapcsolatban, velem pedig nem fog vitatkozni, én nem képviselem karácsony-gergely véleményét. Csak el hát akartam írni neked egy helyzetet, valamint nem tesztelek embereket, tehát nem hívom föl most azért bállásztott, hogy ő mit mond, mert ez nem, nem egy ilyen szituáció.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 Bepotoljuk Nagy... az elmaradt beszélgetéseinket. Befótoljuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én nagyon köszönöm a beszélgetést. Szia! Szia! Elsimo hallottak. Tévedtem holnapja, aputyim. De már ma lezárják az utakat, akkor rosszabb mondtam elnézést.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 Jó, reggelt, kívánok, fiaval. Azért, mert az illető úr nincs most már pozícióban, nem mondhat akármilyen csacsiságot. Hát gondolja hogy egy geológus professzor nyugalmazásba a helyezése után elkezd a lapos földről vizionálni. Hát az egész eddigi munkáját tönkre teszi. Érteném, hogyha érteném, amit mondta. Sajnos nem értem. Lehet küldeni e-mailt nekem, de jobb lenne, a telefonálnának. Jó reggelt. Szia, Horváth Péter, tegnap pontat, hogy adásba hívja Igen, szóval. de nem most. Nem most. Hát most. Ne. Most ki kiengednék, nem pedig további dolgokat eresztenék be. Jó reggelt. Jó reggelt.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 De elmondom a kérdésemet, amit talán egy állításként is, hogy én azt gondolom, hogy az lenne jó, hiszen én első mondani, és remélem, elsimond, Először is egyetért, a meg kell kérdezni a népet valami formában, mert ő többször állította, hogy a nép az ezt szeretné. Hogyha ő ezt gondolja, kérdezzük meg a népet. Ma a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 Jó reggelt, Piala úr! Igen. Ja, bocsánat, mert közben a interneten is hallgatom, és azért csúszom el. Ez egy nagyszerű beszélgetés volt. civil rádió frekvenciája szintén politikailag szenzitív. Csak másképp. Jó reggelt! Jó reggelt! Bocsánat, megint én vagyok. Megint én vagyok. Jó, ha megküzdene a telefonelemekkel, a... azt megköszönném. Megszakadt a vonalammal, azért hagytam abba a nagyszerű beszélgetést hallgattam. Bocsánat, én vagyok. És, Jó, és, egyszerre így... nagyon sokan tetszik lenni. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt népszavazás? Nem lehet hallani, amit mond. Ennyi. Ha hát te voltál az Tibor, akkor telefonálj máshonnan. Mikor volt Magyarországon utoljára népszavazás? Jó reggelt! Ágnyar, jó reggelt! Most halasz? Nem jobb, de próbálkozunk. Szóval egy, egy népszavazás ez szükségszerűen sohasem szok majd. Tehát ez egy... az mindenféle... pontosan meg a, a keveredése, de mégiscsak egy vélemény, és ezt elmulasztották beúzni ezt a véleményt.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 nulla hat és hat egy A korejnyi? Ó, jobban szó. De nem vagyok adásban. De adásban vagy. Adásban. Szóval két dolgot szeretnék volna, hogy, hogy egy népszavára szükségszerűen nem. És az, az maguknak köszönhetik a most hatalmon lévő elit, hogy olyan átpolitizálták át, hogy szükségszerűen itt. itt hogy szabadon vennének egy népszavazást. Azt is az, az, meg, hogy jelen pillanatban ott állunk, ahol a part szakad. Mert egyébként nincs, azt mondta Karácsony Gergely, hogy nincs idő népszavazásra, és azt nem tudottam tőle megkérdezni, hogy miért nincs idő mert egész egyszerűen fizikailag nem vagyok vele kapcsolatban. Miért ne lehetne idő népszavazásra? Hát nem tudom, miért nem. Hát akkor ezt meg kéne kérdezni. Tehát egész Én. egyszerűen most avval nézünk szemben, szemben amit egyébként Horváth Zoltán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 fontos, hogy mi a végeredménye és milyen nem, nem, egyáltalán a... nem a végeredmény, De... engem érdekel mi... az folyamat úton... Azt, Igen, azt mondom, én Karácsony Gergely, nem lesz közlekedési múzeum. Uh, uh, és akkor azt, azt mondja Orbán Viktor, oké, okay, mit adsz cserébe? És akkor azt mondom, hogy lesz uh, szé, lesz izé nem cserébe, és ez hogy megy, és hogyan megy az egész döntés a te fejed fölött, mennyiben befolyásolja az életedet pozitív, negatív irányba, erre igenis kíváncsi lennék, és őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy Egyébként ez hogyan fog zajlani, amit egyébként boltolásnak hívtunk szombaton és9 között. Igen, reménykedjünk benne, hogy Karácsony Gergely képes lesz ezt sokkal transzparensebben csinálni, mint bármelyik elődje, bármelyik oldalról. Én ebben bízom. Egyébként meg, tehát komolyan äh, mindig elképetve szoktam hallgatni az elsimonos riportjaidat. Most is azt azem, tehát a, a demokrácia felfogás ezért az emberé, vagy annak az egész oldalé, hát igencsak sajátságos. csak drága Tibor, azt mondta, neked mondani, hogy a közfejlesztések tanácsa, aminek a megalakulásánál ott voltam, és abból pár dokumentumot egyedül a Kejfej tett, közé nem túl nagy izgalmára a hallgatóknak, az önmagában egy olyan mellérendelt szervezet,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 06 1, 9 9 9 9 és 7 7 1 1 1. Még 165 másodpercen percen keresztül. Utána pedig dörö pont Holnap fél 9 és kilenc között Nemes Gáborral beszélgetek, egyébként pedig ügyes bajos dolgaimat osztom meg önökkel, és Péter holnap várom, hogy jelentkezzél. A jövő 7 hétfő november 4-én este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában a belépés díjtalan. Még 115 másodpercen keresztül 0614890999 és 0 06 szükség esetén tovább is maradok, amelyben nem tartanak rám igényt, akkor az azt jelenti, hogy nem telefonálnak, és köszönöm eddigi figyelmüket. abszolút egyetértek ezzel, hogy itt a szimbolizmussal nehéz népszavazást tartani, de egy dolgot mindenképpen el szeretnék mondani, hogy Figyeljük. tegnap ugye őszi szünet van, és a gyerköceimmel elmentem a ligetben és megnéztem ezt a, a játszóteret velük, amiről így céloztak. Nagyon jó, ezt kell mondjam. Tehát hihetetlenül szórakoztak a gyerköceim,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 ami konkrétum, megnyílt a Millennium Háza, megnyílt ez a játszótér. Itt vannak hallgatók, ön más, aki jelezte, hogy ez milyen jó. Beszélhetünk a Szép Művészeti Múzeum új kiállításáról is, és én.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 De semmilyen vonatkozásban nem akarok és nem is akarhatok rosszat Györgyevics Beredeknek. Ez az egyik. A másik pedig azt képzelje el, hogy ott említésen nélkül hadd mondjak önnek olyat: hogy van olyan szerkesztőség ma Magyarországon, amely úgy működik, hogy ha megírja azt, hogy ez milyen jó ez a játszótér, akkor egész egyszeren abból adódóan, mert ez egy szimbolikus tér.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 egy másik ember azonnal változtat az optikát, mutat egy nagyobb teret, és azt mondja, hogy ezt ebben kell láthatni, és így az ön... Én arra voltam hogy kíváncsi, hogy lesz az ön szövegében de, de az ön szövegében nem volt de. Egy más közegben azonnal megjelenne a de. Nem tudom, én egyszerűen csak pragmatikus vagyok. De vagy nem És örülök, És köszönöm annak, akik ezt tervezték, akik végig gondolták, ez több jó. Tehát kevésséget látni, Kifejezetten arra biztatom, hogy a csütörtökön rendelkezésre a 8 óra után Gyorjev is Benedek, akkor telefonáljon be, föl fogom benni, meg fogom ismerni önt és adásba adom. Köszönöm, Köszönöm szépen. Viszont hallásra. nem indítom, az előbb valaki telefonát most tegyem beszélgetés közben, beszélgetés, egy másik beszélgetés akár nem szakítok meg, de ha most valaki telefonál, akkor reagálok rá. 7.30-kor küldtem a György -nek ezt, a be, ezt az sms -t. Itt szól, jó reggelt, szerintem egy játszótér Millennium háza beszélgetés lebonyolítható lenne, plusz szép művészeti beszélj ma holnap János. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha interneten hallgat, ennyi idő nem telik el. Viszont hallásra. De ha már itt tartunk, akkor felolvasom Önöknek a karácsony kertgeinek küldetése meseimet is. Essünk túl ekem! Október 16 szerda. Ne felejtsd, most pénteken számítok rá, 7, 7, 7, 7 óra 7 től 7 óra 7 804, 830, 839, válasz 7 válasz, 7 János. Október 17 csütörtök 632. 7 7 707 7 7 7 7 7 7 János.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 hívásukkal jelezzék, hogy itt tartanak-e, vagy itt akarnak tartani, vagy sem. 061 és 9 099 9 és 0 egy Figyelek, ha van mire. Még 40. Még 29. Még 24. Györegött. Jó reggelt. Jó Beszélt előbb egy hallgatóval a Játszócél kapcsán. Igen. És nekem tegnap este jött szembe a 24.1 cikk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 nerv cégeket, akik ezt megkapták, és akkor igazából ott ültem, hogy valóban egy tényleg egy nagyon jó létesítmény, rengeteg gyerek, rengeteg ember boldogan ott szaladgált föl alá, és akkor ambivalens módon ott, ott olvasok egy ilyen cikket, ahol mert írják a, a DE idézőjelbe azokat a DE ö, mondatokat, amit hiányolt az előző betelefonáltótól. És, és én meg nem tudtam... Nem hiá... nem, nem, Egyáltalán egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... egyá... nem hiányoltam. Én azt mondtam, hogy sajnos ennek a Városliget játszótérnek van egy másik serpenyője, miközben nem lehet egy játszótérnek serpenyője, és abba én beleraktam ezt, Spirk József és Vitéz fi boja amit ön olvasott, október 28-án Városliget, egy milliárdért játékot fölhányások félbehagyott építkezés, az meg a... Nézze, én azt tudom önnek mondani, hogy ön valószínűleg etekintetben tekintetben le van szak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 mit kezdeni, hogy akkor most, most Lépki megvárta a választásokat, és akkor utána jelenti erről, be. De erről, egy, áll, er, erről, egy, óta, erről egyáltalán nem volt szó, szerintem a Botka nem. valami egész ritka elegánsan cselekedett. Tehát amit vele a saját pártja csinált, és az, ahogy ő egyébként őket elhagyta, tehát én azt tudom mondani, hogy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 hogy miért, miért akkor, meg miért vártak. Tudjálom, de, de, azért itt most ötszer van kevés. Tücsök Bogár egyrészt holnap után fél kilenckor meghallgathatja Móra emesét, aki el fogja mondani azt, hogy ő miért mondott föl Újpesten. Tegnap beszéltem a szociális osztály vezetőjével is. Ő köszönte szépen, de föl fog olvasni azt, amit a Facebookon közzétett. Okay. Ott egész egyszerűen... Egy olyan morális fék léped fel, be és át, ami lehetetlenné tette azt, hogy az újakkal folytassa. És az, hogy ez bekövetkezik, abban ön is pontosan tudja, hogyha elválik egy házaspár, akkor van, aki a férjjel, és van, aki a feleséggel tart. Azt természetesnek veszük, az, ha Újpesten a teljes városháza felállt volna ebben az átpolitizált térben, ebben az átpolitizált játszótérben, azon se lehetne csodálkozni ami pedig a botkát illeti két év alatt meg benne a folyam. Hát inkább a botka, botkáról állok értetlenül, hogy... De az miért áll érte értetlenül? Hát az az ott egy az olyan, az olyan, olyan, olyan sebesülést... Egy... Nézze, valakit egyébként elárulnak, kiszolgáltatnak, ad esélyt a pártjának, hogy be akarja-e gyógyítani a sebet, majd a pártjáról kiderül, hogy nem, történik ez, az, és akkor megválja azt a pillanatot, amikor elegánsan le lehet lépni. Szerintem ezt ritka szépen csinálta a botka.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 a Én, én azt, az sem, ömmélyt, azt sem mondanám egy pillanatban, lehet, hogy érzékelik azok az emberek, akik őt most körülveszik, fontosabbak, mint én, én pedig már nem vagyok olyan. nézem, miért ne tehetném azt meg, hogy egyszer csak beállítok hozzá a lakására? Becsöngetek, és azt mondom de elnézést, neki... De én elnézést kérek, én vagy XY néven ö, érdeklődök most, egy olyan állampolgárként érdeklődöm, nem azt mondtam, hogy miért nem, nem írja a fialát. Én azt mondtam, hogy egy olyan rászavazó állapunkáként jelentkezek nála, aki e, úgy érzi, hogy a bizalma, amit belejezett,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 itt van egy nagyon, ö, hogy mondjam, érzékeny terület, ezt hívsz fel. Nem, ké, nem egy percet ki, három percet is szálljál rá, mert ez fontos, elnézést, ez arra a ugyan, Elnézést, ez nem életszerű. Tehát azért valakinek fogadórája van az, hogy egyébként egy, egy főpolgármester egy ilyen telefon után önt fölhívja, szerintem ez... Nem, nem ez nem. Ez nem egy hát ez ilyen a Horvátszaba értektől, és a Horvátszaba fölvette. Elnézést, ne ragadjanak, a kettőnek semmi köze nincs. Én felhívtam a, a karácsony Gergelyt 13-szor, 13-szor látta, hogy keresem, egyszer egyszerse hívott vissza. Én felívtam a, a Horvátszát, ne ragadjanak, a két példa semmilyen vonatkozásban nem találkozik egymással. Sajnálom, hogy őt nem hívták vissza, meglepet volna, ha visszahívták volna, és nem gondolnám, hogy az egyébként egy célszerű magatartás lenne. Ahányan karácsony Gergelyt keresik, ha őt mind ott azonnal visszahívnánk,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 Kormányzat között van liget kapcsán. Ráadásul még szerződésem is van rá, hogy én azt követhetném, és azt tudnám önök számára közvetíteni, ha azt mondanák, hogy fiala, figyelj, ennek még kell 24 óra, mint tudja, mint amikor a kemény tojást csinálják, hogy ne törjét föl, mert az lágy tojás lenne. Legyél erre tekintettel, 24 óra múlva lehet, akkor azt mondom, oké, okay. és ha 24 óra, és kivételes, azt mondják, még 24, akkor még 24, de ezt természetesen nem lehet megtenni végtelensz. Hát, ha valaki korrekt és jellemes, akkor így viselkedne. felül másfelől pedig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 Értem. És akkor hívjam föl a miniszterét, és mondjam neki azt, hogy legyen szíves, könnyítse meg a Györgyevics helyzetét. Hát el se jutok a hát, Vagy kinevet. Vagy azt mondaná, hogy János ezt szívesen megteszem, beszélj az én főnökömmel. Igen. És így jutunk el Orbán Viktorig, ami egy nonsens. Hát egyelőre a Karácsony Gergely jutna el, akkor is boldogok lennénk. Én már azt annyira egyébként nem forsziózom. Jó szom. tudom, nem is szabad. Nem is de hogy, hogy bennem ez mekkora. Figyelj, ez az egész. De azt is hogy az önkormányzati vetett holnap például, majd arról fogok beszélgetni egyebek közt Horváth Péterrel, hogy tennél -e nekem egy szívességet, hogy vegye föl Déli és szaniszló Sándorral a kapcsolatot. És kérdezzék meg tőle, hogy miután én mindent elkövettem annak érdekében, hogy az októberi hónapot teljesítsem, amellett, hogy kimondja föl a szerződést. Mert egyébként én fölmondom, most az októberi teljesítés igazolást azt megcsinálják. Ezért kérdeztem azt a Nikolai hogy egyébként.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 2010-ben is az Ugi Attila egy ritka kivétel volt, aki elköszönt tőlem, de hajlandó volt velem beszélgetni. Hasai Zsófia eh, nem volt ilyen. Nem mindenki, Navracsis De a Navracsis is hol ilyen, hol olyan? Tehát, hogy mondjam, én azt is megértem, ha valaki egyébként egy négy szemközti beszélgetésben azt mondja, hogy ez a helyzet. De azt gondolja el, hogy... Eh...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 Erre utaltam tegnap, amikor valaki elmondta a Horváth Csabafélet dolgot, és én próbáltam érzékeltetni, majd a műsor végén felhívtam horvát Csabát, azt se tudom, hogy aki a műsor elején elmondta az zúgói példát, a végén hallgatta el. És arról nem beszélve, hogy ugye ez már nem tudom, hanyadik ilyen történetem, abból adódóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választások vannak, és hát az idő nem minden szempontból a a szolgálja.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 Gúlyás Gergelyes kiféle. volt. igazán van, hát a már... mennyi, de a Gúlyás Gergelyre, mikor kireveszték miniszternek, rögtön eltűnt. Egyáltalán nem beszélt a fiala műsorba. A, a, a, egyáltalán nem volt Kelfen Jancsiva. De nem volt olyan együttműködésem vele, mint amilyen Karácsony Gergelyen volt. Mondjuk ebbe teljesen igaz. Hát akkor már köszönöm a véleményét.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 Bárki más. Által a buga mikrofon, de ennek most már semmi jelentősége nincs, hat búgja.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 Bárki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 Uh, Én csak arra utaltam, hogy valamikor büszkék vagyunk arra, hogy senkit nem nézünk le. De az nem azt jelenti, hogy fordítva minket nem néznek le. Ez nem lenézés. Ez nem, azt meg, hogy ez nem lenézés. Én azt, azt De azt gondolja, hogy meg tudom nézni a telefonomban, nem fogom. Ö, elmentem szavazni a lányommal, és a karácsonyra szavaztam unikummal. Nem a unikumot, de unikummal. A unikum megjelentést hallottak, és felhívtam fontoskodva. Azt kérdezi, egy fontoskodás volt? Fontoskodás volt. Felhívtam a karácsonyt, fölvette, ez valamikor fél egy felé lehetett, vasárnap, és mondtam, hogy rád szavaztam, mondta, köszönöm. Majd elküldtem neki, akkor a honpola mondta a barátom, hogy ő is rá de akkor már nem akartam fontoskodni. Írtam neki elsemest hogy.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 Na jó, hát akkor elköszönök Önöktől. dörö.fialajanaskukac.gmail.com Ádám, te jössz! Ön a civil Rádió adását hallja a 98 mhz Civil Rádió. Amely elérhető és átélhető.